Rugăciune pentru taina pecetuirii cu numele Domnului. Aleluia, slavă ce Doamne, Iisusei Hristos, Fui Dumnezeu, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui. Te iubim și te rugăm de este ne taina pecetuirii cu numele Tău, să Ca că după tipul și asemănarea Ta ne înrecruie. Să fim fii ai Luminii nebinecuvântate. De aceea să intrăm pe poarta Luminii Neităna. Ce înseamnă cuvântul tău și la judecate nu l-a venit, și s-a mutat de la moarte la viață, ca o taină în sufletul nostru am aflat. Căci în el sensul nostru i-a fi, scopul pentru care ne-ai creat, slujba și locul în împărăția ta, Numele cel nou ca o pe ta, pe fruntea sufletelor neamului nostru însădată. În veșmânt de cinste, străluminat, sufletele neamurilor noastre le-a Pentru că venim în fața ta sau în corunca ta, bine-ți bună și credincioasă. Peste cu sine ai fost credincioasă, peste montul te voi Intră în bucuria Domnului tău! Când să intrăm prin partea bucuriei, ne vei chema! Aleluia! Slavă-te, Doamne, Iisuse și Hristosul din Dumnezeu, Ceea ce așez de-a Tatăl. Tatălui! te și te rugăm, dar viește-ne taina pe în numele Tău, Tău, Tău, tău. Cu harul tău mințile, rugiturile și conștiințele noastre, ca o lumină de lumină de râștânda, de aceea ca să ne faci după păcicul și asemănarea ta, mândria în sperenie, desfrânarea în curăție, lenevia cu hărnicia, împrăștierea în concentrare, minciuna cu adevărul, lașitatea prin curaj, cura cu iubire. Revetirea cu tăcerea, nedreptatea și numia cu blândețea, plăcomia cu aștelbea, smântelile cu înțelepciunea, desfătarea cu adânca înțelegere a cumpătării, disprețuirea altora cu dreapta ojudecată, impunerea voinței proprii asupra altora cu ascultare, Dorința de a pe unii împotriva altora cu pace. Inconsciența cu asumarea răspundere. Greșeala de a ne socoti bun și să le cu Ipocriința. Toate înțelepciunile le-ai transformat și cu ești de neimaginat către tine, neînțeles. Aleluia slavă ție, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cerceșezi de-a dreapta Tatălui, Te iubim și Te rugăm, dăruiește-ne taina pecetluirii cu numele Tău cel Sfânt, odată cu pecetea Bunului Părinte al Vieții, pentru că jugul crucii tale este ușor și sarcina purtării crucii neamului nostru este ușoară fiindcă poruncile tale, ca niște fericiri, mi le-ai dat. Credința care mută muntele neamul nostru la tine, ai făcut-o ca un diamant, cu răbdarea îndelungă care aduce rodul tău cel sfânt, ne în Dorința de a ieși din tupul cel pământesc și de a intra în tupul tău cel dumnezeiesc, spre tine ne